Иван Газдов, а следователно и графикатурата. Едно негово изобретение между живописта и графиката, и плаката, и думичката тур, чуваме в графикатура, с сериозен и светъл юбилей, съответно изложба за глава на глобални графики. Тя се открива утре в 18 часа в Галерия Академия, а професор Иван Газдов е нашия специален гост в хоризонт Днес добър ден, професор и честит юбилей! Добър ден, благодаря за поканата. Аз много се радвам, че, че, че сте тук. Нека да призная на нашите слушатели, че и много се вълнувам, защото това е една от моите детски мечти. Да а, ми гостува в предаване професор Иван Газдов. И, и знаете ли какво, професор, искам да започна с... А нещо, което никога не съм правила в ефир, защото някакси никога не ме е интересувало това, но ще го кажа за първи път в моята журналистическа кариера. Никой не би ви дал тези години 80 и сте първия човек, на който го казвам. Ще обясня и защо, но ще цитирам един мой разговор с чат GPT изкуствен интелект. Дадох му следната задача. Разгледай снимките на този човек, професор Иван Газдов, в мрежата и предположи на колко години е и какво е характерно за него. Искате ли да чуете резултата? Да, интересно. Цитирам. Иван Газдов е от онези редки творци, при които физическата визия, артистичния жест и поколенческата идентичност съвпадат почти напълно. Едно по-задълбочено четене на образа му, лицето на човек, който не просто не устарява, а се дестилира. Всяка година изглежда по-изчистен, по-точен и по-ироничен. Брей си казах аз. <laughs> <laughs> Може би се кристализира по-добро? Кристаллизира. По <laughs> кристализира или графикатурира в... даже външния си образ. Но Чад продължава. И аз просто мълча. Той няма разхвърлената визия на художник Бухем, а по-скоро външен вид на мислител график, мислител график, с малко цвят, малко контраст и изключително ясна композиция на своето присъствие. Дрехите му, позите му, дори очилата му изглеждат така сякаш са част от неговата визуална концепция. <laughs> Иван Газдов визуално прилича на хибрид, модерна дума, между професор по философия и джазмен график. Е, е, е. Как ви се струва ситуацията? Течен шоколад се намирам сега в момента. Разпадам се абсолютно. А, обаче... Много добре го е комбинал на машинката. А, нали? Да, да, да. А да. джазмен график? Е, страхотно. И по това пълот, аз под да ви кажа, нали може веднага. Джазмен график <съкък> а, получи от а, своя стар приятел, Антони Дончев, маестро Антони Дончев, звуков, а, звукова емблема на графикатурата. Ето е. 4 секунди. 4 секунди. Графикатура, Антони да, Дончев. Като страхотно. Сега хората ще кажат, те са наговорили, но всъщност ние не сме се наговорили. Не, не сме абсолютно. Да. А и за мен да. също беше изненада, да, освен това, което Чаджипити казва за вас, тази връзка между и графикатура, да чуя, че всъщност го имате и като, много и като запис. Да, нали? много. Антони Дончев. Ами, добре, откъде да започнем? Да започнем от там, че графикатурата е нещо като, като какво? Като мост между гра... графика, живопис? Там е работата, че това наименуване се появи съвършено спонтанно, още с първата работа. Това беше 87 година в Медвен, там, където ги работя нещата. И то в резултат на е някаква страхотна от моите, така се каже, <съква> за мен <съква> известни депресии. Така стана, че първата работа, след като се е оформи до някъде така категорично и наименованието изплува от някъде, като графика тура. Сега има две тълкования. Едното е графика и карикатура, но по-скоро графика тур, пътишествие. Защото малко след това, след като се появиха тези неща и започна една серия, а, написах нещо, което сега вече може да се каже, че е манифест или от този порядък, не искам чак толкова да го величая, но някакво обяснение, теоретично за мен поне, в което казвам а, графикатурата е като маршрута на туриста на място под неговата обувка. Mm -hmm. На място, без никакво движение. Тази е абсолютната връзка с графика и път, пътешествие, графика, тур. Графика и тур, пътешествие. Също време, но ние виждаме в графиките ви, винаги в графиката има много ясно значение линията, контура и аз се питам какво е, какво е линията за вас? Граница или пък е свобода? А, и контурът, дали е, а, дали е визуален инструмент или е, или е инструмент за разказа? Начин да, да влезем в някакъв вид драма. Не е много близко до микрофона, само. Затова давам този знак. Какво е контура? Така като се поставя въпроса, <laughs> то е част от всичко, <laughs> да, от всичко това, което казвате, без никакво съмнение. Но има работи, които са само с контур, където тази деликатност на линията вече е прави, прави едно съвършено друго впечатление от а, а, крайния резултат. И има един контур, който е мое контур, когато изработвам тези графикатурни произведения, при които на часове на ретама, много дълго време, молива се движи и гумата. И може би изкъбява много повече гума, отколкото молив, докато се намести този контур, който в случая обаче ображда една форма, която граничи с друг. След това следва едно попълване с черно. И така този баланс е, е такъв. А иначе отделно от контурната отделено от контура, тези, тези неща са изцяло в графичната форма, която се репродуцира и, и така се каже напредва. Това е моята идея през цялото време. Сюжета не е от такова голямо значение, както е за публиката обикновено. Те казват, а, тук има кучи, има така, да. Една, има разказ, една, има драма. Така, интелигентна дама беше казала, има и стол. Защо е този стол там? Не знам добре да ме беше попитала коя фирмата на стола. И, и, и изведнъж преказката става лека и симпатична. Тези неща няма значение. Има значение формата. Това е. И, и, и това, което остава и което... Е, кукечката, нали? И хващането, е елементарно казано, в погледа, чрез погледа на, на, на всеки зрител. От там нататъка следва едно... А, така. раздвижване, да го наречем, мозъчно което зависи от квалификацията на, на зрителя. Но винаги има и един елемент ирония и един а, елемент, как да кажа, а, смях и радост, който, като че ли влиза в ясен контраст с нещо, което споменахте преди малко. Моите депресивни състояния, нещо такова казахте. И се питам, как се справяте с усещането, че винаги е криза, че винаги е и външна, вероятно и вътрешна. А, това всъщност стимулира ли Ви? Ами, дори едно изречение бях измислил тогава, като ги създавах тези работи отначало. Когато създавах работите в Меден, се чувствах много зле, защото не знаех колко съм добре. <същност> Всичкото това, което казвам, е верно. И едното, и другото. Но самата работа никак не е весела. И е много странно. Това и за мен е странно, казвам го без никакво кокетство. Резултата накрая има такова свежо, симпатично, хубаво, как да го кажем, изцяло положително излъчване. И за мен това е някаква загадка, но е много хубава. Да, всъщност сега се сещаме на един израз, глагол, който много често почва да се употребява. Не знам доколко това е, това е редовна употреба, но а, усмихвани. Тоест, когато ги гледаме, има някакъв момент на просветление и на радост. Да. Със обясненето е много така. На мене ми е тежка работа. Да. Не мога да ги обяснявам работите. И, и то е от една страна естествен процес, обаче от друга страна е много тежък, защото ако се наложи, както има такива състояния, когато това нещо, което те презриква да работиш, не излиза, не идва. Това е думата. От някъде идва нещо. Ама когато не идва, ти като нямаш формула, не можеш да продължиш. Това не е за занаятно. Много е трудно това да се осмисли и за мен беше много неприятно, когато за първи път го усетих. Има и такива моменти, разбира се. Та, така. Какво е за вас успеха, професор Газдов? Награди, изложи и признания имате от всичко по-много и в какъв момент тези неща започват да изглеждат по-различно? Нямам формула за тази дума. Тя съществува, върти се на всеки ден, съвършено различно е всичко, което се води за успех. Някой смята награда, друг смята някаква ситуация, при която е бил. Себе си, така се каже, въпреки че той човек всякога е себе си. Това също е една уловка, бъде себе си. Ами как да, как да не бъдеш, като ти си си, всякога себе си. Но има такива универсални изрази. Не мога да го формулирам. Не смятам. Не... Радвам се в момента, когато получавам някаква награда. Без съмнение, но след това се едно, че нищо. Просто истината е такава. Какво значение има Ямбул, а За вас, като, като човек свързан с изкуството, питам не случайно, защото като че ли е доста особено това място. Един град на анархисти, художници, поети и писатели. Да, да. Кирил Кръстев, Джон Попов, Жорж Папазов и други хора, които аз изключително уважавам там. Мои съратници да, да ги наречем от 70-те, 80-те години. Една такава невъобразима, бухемска, да наречем, в, в много така невинния вид бухемска компания, предимно интелектуална, всички книги, която се получаваха при нашия пазар, възможностите да четеме книги, бяха там обсъждани, обсъждани, обсъждани, да не кажа месеци, като например за от за. Това беше чудото тогава на 60-те години. И характери от Теофраст, която аз пък иллюстрирах. Е, е, такива едни малки интелектуални взривове. Това за ямал беше много, много за мен особено една много сериозна основа за, за продължаване на, на нещата, които правя. Общо взето града е странен, интересен. Той, той има река. Град без река е някакво, да знам, нещо, нещо различно. И, и, и тази ръка се променя всяка една секунда. Тече жълта. Кафява, бяла, синя. Страхотно. И градската градина. Това е един остров в Африката, който също се променя. Спомням си как през всяка вакансия, защото това ми беше на мен най-чудното време за, да, за посещение. Отивам там и седам на една пейка. През зимата наблюдавам гаргите. Отгоре се върти някако ято. и Играчи. Съвсем различна атмосфера. пел снег. Лятото е съвсем друго. Чуролика птички. Не знам, особена, особена категория, но все пак като, като роден град и където съм слушал и огромния хор на жабите, тунджинските жаби, аз намирам, че съм една тунджинска мида, примерно. И, и когато това го казах, Георги Лозанов провери някъде. Има ли и каза, нещо? Има такива тунджински миди, но не стават за ядени, а за стръв само. И казах, браво, точно това искам да бъда, искам да бъда стръв. А... А всъщност, стръв за какво? Защото е, когато говорим за един творец, който да е стръв, примерно в е, деспотични режими, това няма, няма да е добре за него. Не, аз го казвам в смисъл така, да, да мога да предизвикам Да, да за... Както те са му предизвикали mm -hmm. мене. Скъпи ми учител там, Ямблски, Стефан Бачаров, разбира се. В такъв смисъл. Уху, уху. Като предизвикателство за, да, да, за, за околните. Това, че, това, Но, ли, това ли целите? Профессионално околно. Да. Не, не всички околни. Това ли целите всъщност с а, графиките ви, с работите ви, с плакатите ви, а, да накарате хората да се стреснат, да се замислят или да се зарадват? Какво? Има ли такава мисъл в главата ви? Не, не, не. Не. Когато ги правя, няма никакъв такава мисъл. Никой не мисля за клиентелата особено, може би някой да. Но аз не съм от тази категория и а, изключително ми е интересно много наистина да, да търся, така да видя, както сега вие казахте нещо, каква е, е тази реакция у хората и забелязвам, че се нуждаят, обаче, много стабилно от едно а, уважително първо отношение към изкуството изобщо, второ към графиката, която е. Вариант много по-сериозен от другите варианти в тези държави, в които се уважава графиката като Япония, например, заради иероглифа, заради това писане, Германия, например, и така нататък, заради а, печатарските възможности от векове и други подобни. А, графиката е на първо място. Това да бъде уважително от една страна и от друга вече, от там нататък да наскочи човека, който гледа, а, своите възможности, ако може, по някакъв начин, но не знам как точно. А, и тогава да гледат тези неща, които аз, например, правя, защото те не са резултат на някакво хрумване. В никакъв случай не бих казал, че са такива. Въпреки, че има и такава част вътре, а резултат на дълги години. Вече те станаха 30 и, мислете, 8, 38 mm -hmm. години. Аз са близо 400 работи от тези неща. Как смятате да, да няма напредък? Поне аз така мисля. Какво ще видим на изложбата от всички тези над 400 работи? Това беше голямата мъка. Една година мислихме ми с няколко така наречени куратори. И накрая реших да бъде стилизирана и по-изчистена работата. Това са три стени, в края на краищата. В едната е авторския плакат. Тази моя идея е за плакат, който не е по-ръчков от някъде, защото плаката е такова изкуство. И а, авторския плакат е собствена поръчка, отвътре на художника и от другата стена е именно графикатурата и една стена, която се нарича История на истерията. Там са снимки от а, така, хрумвания по повод разни а, житейски случаи съвършенно спокойно различни и най-така най без някаква провокация особено. Просто снимки да се види нещо от а, живота, но не от официалния, да го наричем, от този, който е нормалния живот. Тази изложба ще бъде такова нещо. Малко ретроспекция, малко няма как да не бъде. Но общо взето стягане, защото а, а, това определение, което съм дал, то е, то е просто за акцент, Global Graphics е акцента на цялата работа, но а, не е самата изложба такова нещо, защото отделно карикатури. Между другото, Дома на хумора е направила една малка изложба. В, заради моя биле сега. С такав момента. С, с което, да, за което научих с да благодаря много. В Гаврово, да. А, там имам три самостоятелни изложи. И отделно от това огромно количество курици на книги, огромно mm -hmm, количество иллюстрации. Mm -hmm. Аз правих, правих преди много години иллюстрации на книги, които не са ми поръчени. Сам се ги избирал. Между другото, яд на Данта съм иллюстрирал. Бавно, внимателно с едно перце години наред. Бяха показани, слава богу, в една изложба на иллюстрацията. И, и така, иллюстрации, корици на книги, запазени марки и, и така нататък Цялата тази обемна е, история на, на графичното изкуство, Саме преминал, затова го съм го нарекал Global <глобал> Graphics, <гравикс> но не е показано всичко. Просто няма как. Няма как. Едно стягане, което няма, няма как да бъде избегнато при такъв обем творчество, казвате вие. А, завършваме с а, много кратък въпрос. Плакатът, който идва от самия вас, а не като поръчка от някой друг. Плакатът, който трябва да стои върху огради и върху довари, образно казано, може да играе ролята и на прозорец. Смятате ли, че той може да промени възприятията ни за реалността? Естествено, че може, само че не се полага усилия за това. Не се полага усилия, обаче ако гледаме Работите на професор Иван Газдов ще разберем какъв е пътя или какъв е тура, така че да започнем да усещаме, да мислим и да възприемаме света по начин, който може дълбоко да ни изненада, а и да ни зарадва. Много ви благодаря, професор, благодаря че бяхте в Хоризонт Добър. Художник, чийто свят е изграден от линии, парадокси и усмивки с дълбочина. И... Ще завърша с това. Човек от онова поколение, което превърна мисленето в изкуство, а изкуството, което той самия оставя за едните поколения е покана и за мислене. А ние знаем, драги слушатели, че мисленето в мащаба на обществото може да е в по-сериозен дефицит и от този в бюджета.